Развитие на новите сетива Група братя и сестри посетиха учителя в неговата приемна стая. Един брат повдигна въпрос за пробуждане на ясновидството или на нашеството чувство от човека. Учителя каза Има установен ред за пробуждане на ясновидството. Ако прилагаш на неестествен начин, то пак кога и ще, де, ще се върнеш до един естествен начин. Например, грозде може да се отглежда в оранжерие при изкуствено отопление на Северния полюс, но може лозата да се обърка и да престане да дава грозде. Концентрирането се употребява за ясновидство. Всички го употребявайте. После, човек трябва да чете, да се моли и да желая това, докато невидимият свят се отзове. Като влезеш във връзка с първата причина, трябва и да развиваш добродетелите. Известни методи за събуждане на чакрите са били подходящи за индусите, но за западните народи не са така подходящи, понеже мозъкът им е другоя, че е организиран. Човек да влезе в божествената мисъл, която Бог е вложил в цветята, е един друг еволюционен метод за развитие на шестото сетиво. Така ще влезеш във връзка с божествения дух в цветята, който работи в тях и ще разбереш божествените закони. Нали като отидеш при един войник и му кажеш паролата, той ще ти отвърне с останалата част. И цветето. Като влезем във връзка с него, ще каже това, което е вложено в него от Бога. Най-главното е да се направи връзка с цветята и тогава божественото от тях ще премине в теб и ще ти се изяви. Светлината, божественото, което преминава през цветята, да премине в теб. Това е важното. Всичките цветя са свързани с разумните същества. И ти ще се домогнеш до тях и те ще те опътят по-нагоре. Всеки може да вижда в онзи свят, ако се се средоточи върху една божествена идея и се абстрахира абстрахирана пълно от всичко материално. Да изхвърли от ума си всички предмети от този свят и тогава веднага ще види онзи свят. Но е възможно да изпитва страх. Една сестра запита. Защо ще се страхува? Защото ще мисли, че няма да може да се върне, като е скъсал всички връзки с физическия свят. Ако искаш да имаш връзка с онзи свят, с този трябва да скъсаш и в някакъв смисъл да считаш, че нямаш нищо. На сън човек вижда някои работи, защото се изолира от външните форми. Сънят е ясновидство. Ясновидецът в известни минути не трябва да долавя външния живот, за да долавя вътрешния. Обикновеният човек, понеже не е ясновидец, понеже не се е подготвил да се абстрахира от външния свят, за да може да види невидимото, той по време на сън има необходимите условия. Тогава външния свят не му влияе и той има видение. Без съзерцание, без изолиране от външния свят, нищо не може да се постигне. Ако хората дойдат в любовта, ще се разшири зрението им. Един човек, който наближава да добие ясновидство, сънищата му почват да стават по-свързани. Един брат попита, върху коя мисъл е най-добре да се концентрира съзнанието при тези упражнения? Концентрирайте съзнанието си върху този стих. Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и аз ще ви се изявя. После може да вземете за концентрация от Евангелието от Йоанна, 14 глава, 21 стих, 14 глава, 23 стих, 15 глава, 7 стих. Апостол Павел е имал опитността на излъчване и казва Видях нещо, но дали бях в тялото или вън от тялото не зная. Той е бил извън тялото. Един брат запита, може ли човек при тези упражнения да се концентрира върху Христа? Да, може, но не върху разпнатия Христос. Да се концентрираш върху образи, а не върху отвлечено нещо. За събуждане на вътрешните сили, Концентрирай съзнанието си върху същества, които въплъщават доброта, милосърдие, любов, чистота, като образа на Христа и други. Това са методи за концентрация на еволюцията. А във време на еволюция бяха други. За да има човек постижение в тази дейност, трябва продължителна работа. Това не може да стане изведнъж, понеже чрез такава работа материята на тялото трябва да се префини. Да не е с груби, а с висши трептения. Една сестра каза на учителя: Желая да развия ясновидството. Но пише в книгите, че без учител не може. Така е. Без учител не може. Там всичко е в движение. Всичко бърза, бърза. Трябва първо да станете господари и да можете разпрете това, което бързо се мени. Трябва да почнете с най-малкото. С любовта, с общение с природата и с дълбокото дишане. Сестрата каза аз и без това обичам да общувам с природата. Ще ходите сред природата. Ще се свържете с нея. Сестрата каза. Бях млада, свърши гимназия и станах учителка. Такава радост бликаше в мен. Изпитвах любов към децата, към всичко. Към тревичките, цветенцата, мушичките и прочие. Защо не обичам сега така? Тогава вие сте имало любовта като чувство, а сега имате любовта като мисъл. След това ще дойдете до по-висшите форми на любовта. Приложете сега горните три неща, а другите упражнения по-нататък. Ако стане сега човек да влиза във връзка с невидимия свят, той е изгубена работа. Това той го има вложено. А сега само трябва да хармонизира своите мисли, чувства и желания, за да се прояви това, което е вложено. Трябва да се филтрират мислите. В мислите не трябва да има никаква от утайка. Трябват чисти мисли, чувства и желания. Най-добрият метод за влизане във връзка с невидимия свят е молитвата. Казано е. Непрестанно се молете. При влизане в невидимия свят трябва да има учител, за да ръководи работата. Това е една област, в която човек като влезе, ако няма ръководство, ще се оплаши. Правил съм Хиляди измервания върху главите. Веднъж като измерих главата на една от първите ясновитки в България, от центъра на съвестта излизаше приятна светлина. Но тя обичаше да критикува. Казах им, ти си само справедлива, но не е религиозна. Тя вижда всичко, и минава за религиозна. Ако беше религиозна, щеше да бъде гениална, светица. Кое отличава религиозния? Чувството на благоговение към всички, безкрайното уважение към всички, във всички да вижда доброто. Тази ясновидка беше сприхава. Тя каза веднъж на един човек, че откраднала едно, Ренде. И като го върне, тогава ще му тръгне, защото откакто откраднал това ренде, се е назад му вървяло. Винаги, когато ще дойдат известни възвишени същества, то по-нищите същества се разбягват. Бе този свой страх те се крият вътре във вас. И страхът, който изпитвате, е тяхното състояние. Сега, за да имаме прозрение, трябва ни шесто чувство. То ще допринесе на другите сетива и една нова струя ще внесе в живота ни. Един астроном може да ви запознае с теории но практически какво ще научите? Трябва да видите звездите с телескоп. Същото се отнася и за развитието на шестото сетиво. Сега в нас се образува шестото сетиво, а има още други шест сетива, които трябва да се развиват. Човек има 12 сетива. От видимото отиваме към невидимото. Има първа октава на светлината, а втора октава на светлината е в невидимия свят. Между двете октави на светлината, на границата на физическия свят, има една тъмна зона. При упражнения за шестото сетиво, като дойдеш до тази граница, всичко става тъмно, защото минаваш през тъмната зона. И като се минат една-две минути, явява се нова, мека светлина, в която влизаш. Това е втората октава на светлината. Това всеки може да направи, но както казахме, трябва ръководство, за да не се оплаши. Като се връща във физическия свят от горната октава в по-долната, пак ще мине през тъмната граница. Физическият свят е част от духовния. Ако се поставиш тези два свята като два различни, ще имаш противоречие. Например, виждаш във видение една красива планина и мислиш, че е фантазия, плотна твоето въображение, а после виждаш хора, които се движат и ти говорят, тогава си в реалния свят. Когато хората ти говорят, тогава си в реалния свят. Преди да влезеш в красивия свят, ще те нападнат страшилища, като тукашните паразити. Това е преминаване през тъмната зона и като те нападнат, ти можеш да офейкаш. А трябва да минеш през този свят, за да отидеш в красивия. Те не могат да ти направят нищо, но ако се поколебаеш, губиш не трябва да се разколебаваш. В неразколебаването на съзнанието е всичкото. Като влезеш в тази тъмна зона, ще те гонят лошите духове и ще се нахвърлят върху теб. Това е един голям изпит. Там е последната инстанция и след това се отворят вратите. Като преминаваш през тъмната зона, ще чуеш най-обидните думи, които никога не си чул на земята. Тъмните духове няма да оставят нищо свято, което да не опетнят. Ще срещнете тези противоречия и тогава ще се научите да затваряте слушалките на телефоните. Тази опитност ще я имате.